Kapitel 46 Dermed brøt Israel opp med allt som var hans, og kom til Bereskjeba, og han gikk i gang med å frembære offretelsen for Isaks Gud. Så talte Gud til Israel i syner om natten og sa, «Jakob, Jakob!» Da sa han, «Her er jeg!» Og han sa videre, «Jeg er den sanne Gud, den fars Gud.» Vær ikke redd for å Egypt, for der skal jeg gjøre deg til en stor nasjon. Jeg skal selv dra med deg Egypt, og jeg skal også selv med sikkerhet føre deg opp derfra. Og Josef skal legge sin hånd på dine øyne. Dertal brøt Jakob opp fra Beasjeba, og Israels sønner fraktet Jakob, sin far, og sine små barn og sine høstruer videre i de vågnene som fara hun hadde sendt frakte ham i. Dessuten tog de med sig sine jorder og sine eiendeler, som de hadde samlet sig i Kanaans land. Omsida kom de til Egypt, Jakob og alt hans avkom i ham. Han førte sine sønner og sine sønnesønner med seg, sine døtre og sine sønnedøtre, ja, alt sitt avkom med sig til Egypt. Og dette er navnene på Israels sønner som kom til Egypt, Jakob og hans sønner. Jakobs førsteføtte var Ruben, og Rubens sønner var Hanokk og Palu og Hesron og Karmie. Og Simeons sønner var Jemuel og Jamin og Ohad og Jakin og Soar og Sjaul, som var sønn av en kananes kvinne. Og Levis sønner var Gersjon, Kehat og Merari. Og judas sønner var Er og Onan og Shela og Peres og Sera. Men Er og Onan døde i Kanans land. Og Peres sønner ble Hesrum og Hamul. Og Gisakars sønner var Tola og Puva og Iob og Shimron. Og Sebulons sønner var Sered og Elon og Jaleel. Dette er lea sønner som hun fødte Jakob i Paddan Aram, foruten hans datter Dina. I var hans sønner og hans døttere 33 sjeler. Og Gads sønner var Sifjon og Haggi, Sjuni og Esbon, Eri og Arodi og Areli. Og Asiors sønner var Jimna og Gisva og Gisvi og Beria, og så var det Sera, deres søster og Beria sønner var Heber og Malkiel. Dette er sønnerne til Silpa, som Laban ga til sin datter Lea. Med tiden føtte hun Jakob disse, 16 sjeler. Sønnerne til Rakel, Jakobs søstru, var Josef og Benjamin. Og i Egypts land ble det født Josefs sønner, Manasse og Efraim, som Asenath, Presten i On fødte ham. Og Benjamins sønner var Bela og Beker og Aschbel, Gera og Naaman, Ehi og Rosh, Muppim og Huppim og Ard. Dette er Rakels sønner som ble født Jakob. I alt var det 14 sjeler. Og Dan's sønner var Husjim. Og Naftali sønner var Jaseel og Guni og Jeser og Schillem. Dette er sønnerne til Bilha, som laber engatelsen datter Rakel. Med tiden fødte hun Jakob disse, i alt var det sju skjeler. Alle de skjelene som kom til Jakob til Egypt var de som utgikk av hans lenn, foruten hustruene til Jakobs sønner. I alt var det 66 skjeler. Og Josefs sønner, som ble født ham i Egypt, var to sjeler. I alt utgjorde Jakobs hus, som kom til Egypt, 70 sjeler. Og han sendte juda foran seg Josef for å gi beskjed forut for seg til gosen. Så kom de til landet gosen. Da lot Josef sin bli gjort klar og dro opp for å møte Israel, sin far, i gosen. Da han viste seg for ham falt han ham straks om halsen og brast gang på gang i gråt ved hans hals. Til slutt sa Israel til Josef, «Nå er jeg villig til å dø. Nå ser vi å ha sett ditt ansikt, ettersom du fortsatt er i live. Da sa Josef til sine brødre og til sin fars husstand, «La meg dra opp og rapport fra fara og, og si til ham, «Mine brødre, men fars husstand, som var i kanans land», er kommet hit til meg. Og er hyrder, for de ble fe oppdrettere, små dere småfør, dere storfør, alt de har, har de ført hit. Og det som må skje, er at når fara tilkaller dere og sier, hvilket yrke har dere? Da skal dere si, dine tjenere har vært fe oppdrettere fra vår ungdom av, og til nå, både vi og våre forfedre, for at dere skal få bo i landet gosen. En vers av ugjetere en nemlig en vederstyggelighet for Egypt.